Що за твердиня он там, на горі? Понад сто років їй, кажуть, ще за Юрія Тройдена, князя Галицького, збудували сей замок, а коли його отруїли в Луцьку, захопив фортецю Любарт. Ну, а потім з рук до рук були там ляхи і угри. Хто не був, слава Богу, Вітовт посадив у замку руську залогу, то й нам легше. Про Махдебурію питаєш? Ні, ще не запроваджена. Проте і тут дає себе знати шляхецька Хартія, яка прирівнює ляха до пана, а русина до хлопа. Але хто ти такий і що робити вмієш? Зі світу я, добре чоловіче, відказав ухильно Осташко, а вмію писати. Е, «Та це маєтність», – вигукнув Кушнір, – «з таким умінням і волосним судею станеш. Залишайся тут, мандрівниче, коли ніде роду не маєш, не пропадеш. У місті, правда, людно, але на вороняках сам бачив, опустіла одна хата. Я поведу тебе завтра». «Не чути галайди». П'є десь загарливець. Осташко ще постояв трохи і подався у бік гір. На схилі Білої гори, що на Вороняках, горбатому подільському хребті, який розігнав текучі води на північ і на південь, притулилася хатина Осташка. Крізь мале віконце видно увесь Олиськ. Перед залученою валу що проступив темною дугою над Сніговою Завією. Втопилися у зацвілих інеєм садах теребіж, циків і волуйки. За валом, що наїжився шестоколом і низькими баштами, мріє гостроверха ратушева вежа. До ратуші підсунувся прямокутний майдан. То ринок двічі на тиждень галасливий. Поблизу ринку, в самій середині міста, Блищить людяним дзеркалом кругле озеро – Галайдове море. В різних кінцях города із гущі домів та склепів вистрілили бані трьох дерев'яних критих гонтом церков. А далі, аж за північним валом, ледве видніють Заолеські села – Юшковичі, Ожидів, Кути, що принешкли на молочній рівнині. На схід від міста, на віддалі гарматного пострілу, звелася з рівнини до неба Лиса гора, овіншена овальним замковим муром і високою гранчастою баштою. До замку крізь непрохідні влітку болота, що киснуть над гнилою Ліберцією, і кожушаться рідким вільховим лісом та чагарями ведуть дві обсаджені липами дороги. Зі сходу до Бродівської брами, із заходу до Львівської. Перед нижнім валом дороги обриваються звідними мостами, що зяють немов відкриті пащі турів. Тяжко добратися непрошеному до Олейського замку, в якому міцну залогу тримає Іваш Корогатинський. Осташко сидів біля віконця, дивився – як обкутується замкове громаддя синюватим смерком. Звечоріло вже. Погасли світелка. Сивою пеленою закрилося місто. Тільки замкова башта чорно-бованіє і чутно, як перегукуються вартові. Меркнуть у темені обриси Олеського замку. Фортеці, що стоїть посередині ланцюга, який закайданив Галицьку Русь від кам'янця по холм. А в ньому господареми важко Рогатинський, ратоборець з сильною рукою. Осташко відійшов од від вікна. Хукаючи з холоду в руки, присів до столу, на якому стояв каламар з тростиною, і лежав папір, засвітив свічку. А що я повинен робити, коли моя зброя не меч, а трость? Давид, сідаючи, клав персти на живі струни. Ми ж беремо трость скорописно, чорнило і папір, і кладемо письмена. Згадався Осташкові біблійний вірш. А на більший я не здатний. Що вдіяти можу? Та я знаю, кожен скільки... Винен своїй отчизні, Стільки він може дати їй При його здольності і умі. Слабі в мене ноги, Не втримають у стременах На дикому огирі. М'яке в мене серце, Мліє воно, коли побачу Живу черлену кров. Нікчемне моє тіло Загрузло б у землю Під тягарем сталевого панцира. Рука моя зігнеться, Мов лоза, коли б я спробував підняти булатний меч. Але дав мені Бог зіркі очі і бистру пам'ять. Я постиг таємниці письма, і легка трость у пальцях дивно послушна моїй волі. Гаптує вона те, що відчула моя душа, і осмислив мій розум. Уся сила моя у трості скорописній, тож коли я, нездатний ні до борті, ні до раті, ані до сухи. Затрую для лакомства мережу думок своїх лжою. Хай усохнуть три персти на десниці, які тримають трость. І хай забуду я таїну письма. Чутно, як перегукується варта на сторожових вежах нижнього замкового валу. Дзвенять металом зброярі, зброярні. Не сплять готується до раті руська залога. Напевно, я нікчемою здаюся тим, що тримають на поготові списи бердиші, алебарди і гаківниці. Та ніхто не знає того, що легка трость стає тяжчою від залізного келепа, коли виписуєш на папері слово, яке повинно увічнити Діла нині живучих, яке повинно жити ще й тоді, коли на місці калюж крові зарясніють кетягами кущі калини, а поламані вістря списів переміняться у червоний пісок. Зброярі нагострюють мечі і сушать порох у баштах. Я ж розстеляю думки свої, з яких хочу викувати Правдиве слово. Розділ четвертий. Трістан та Ізольда Широким світом ходив Трістан, шукаючи ізольди злотокосої.